Oroszország, Moszkva. Két hónappal később, júniusban. Putyin magasított cipője percek óta hangosan kopogott, szinte visszhangzott a Wolframból és Ólomból öntött sugárzásbiztos fémborításon. Körülöttük minden ugyanolyan rosdabarna volt, mint fejjebb a bunkerbejáratnál kialakított biztonsági szobában. Itt is fémlapok borították a vastag falakat. A Stálin lépcsőn lihegtek lefelé. Azért hívták így, mert a Kreml alatti bunker kialakítását eredetileg Stálin rendelte el 1930-ban, egyidejűleg az első moszkvai metróvonal építésével. Akkoriban még nem léteztek atomfegyverek, így a konstrukció eredetileg nem volt sugárzás biztos. Csak később borították be ólommal. Stálin a bombázásoktól félt. Ezért aztán megelégedett száz méteres mélységgel és egyszerű gránit falakkal. Tulajdonképpen menekülő útvonalat építetett magának, mert a nyolc év alatt elkészült bunker valójában csak egy metrópálya alagút volt, amit személyesen neki alakítottak ki. A Kreml alatt száz méteres mélységben szerelvény várta, amivel Stálin 17 km tudott megtenni keleti irányban. Ott, egy foci stadion alatt, az akkori Moszkva-keleti határvonalán épült fel az igazi bunker, a valódi hely, ami egyúttal az orosz katonai vezetés háborús parancsnoki központja is volt. Sztálin a nyugat felől támadó német hadseregtől tartott. Ezért döntött úgy, hogy Moszkva esetleges ostroma idején keleti irányba akar menekülni. Az 1935-ben átadott első nyilvános moszkvai metróvonal egyébként az ő személyes föld alattiánál rövidebb volt, csak 11 km 13 állomással. Azt hívták metró 1-nek, Stálin bunkervasútját pedig metró 2-nek. Putyin maga elé meredve kitartóan szedte a lépcsőfokokat, de már nem lihegett, nem rohant. A testőrök érzékelték a tempót, amit az elnök diktált, és felvették. Gyumén nem szaladt előre, nem sürgette, nem húzta maga után a főnökét, de a kopasz Viktor Zolotov sem lihegett a többiekkel együtt a nyakában, nagyobb sebességre kényszerítve Vladimir Putyint. Tisztelték az elnököt. Az egykori nyolcdanos bajnok úgy jött velük lefelé, mint akin meg sem látszik a hetven év. Nem beszéltek, csak az iháló légzésüket lehetett hallani, és a kezükben sercegő azárt adóvevőket. Egyelőre nem léptek velük kapcsolatba, pedig már majdnem három perce mentek lefelé az egyre hűvösebb fém lépcsőházban. – Sztálin ajtaja! – csapott hirtelen a farra Boris Gyumin az egyik lépcsőfordulóban. A tér most kitágult előttük, és a sötét barna körév közepén megláttak egy széles, ezüst színű ajtót, rajta kormánykerék méretű tekerhető körzárral. Ólom ötvözet volt, acéllal kombinálva, de alapvetően mégis téglapor töltötte fel, és az ólomnál is sűrűbb, tehát annál hatékonyabb, sugárzás blokkoló anyag. Ozmium. A tenger alatt járók zsíli hasonlított, azokat csukják be ilyen hermetikus kerékzárral, hogy elszigeteljék egymástól a nyomáskamrákat. Száz méter mélyen vagyunk, innen már az új lépcsőházban megyünk, tette hozzá a testőr parancsnok. A lefelé vezető folyosó kicsit megváltozott körülöttük. A 80-as években kimélyített és rögtön sugárvédelmet is kapó új lépcsőház szélesebb volt az eredetinél, viszont a lépcsőfokok alacsonyabbak. Ezeken könnyebb volt lefelé haladni, mert a meredekségük csökkent. De a wolframból és ólomból öntött fényborítás ugyanaz maradt, mint eddig a Stálin lépcsőn, hiszen azt az első száz méterre is utólag tették fel. A derengő sárga fény sem lett világosabb. Putyin kitartóan, de megrendülten lépkedett lefelé. Ezért volt csendben. Némaságba borult, egyetlen szót sem szólt. Nem akarta, egyszerűen nem hagyhatta, hogy a testőrei vegyék rajta az ütést, amit a lelke kapott. Próbált uralkodni magán és fegyelmezetten viselkedni, de belülről szinte széttépte a dü és a váratlan csapás sokja. Az ütés, amit ma este bevittek neki, mert nem számított rá. Valójában sosem gondolta volna. Ettől volt leginkább megrendülve. Nem is attól, hogy majdnem megölték, hanem hogy elkalkulálta, hogy elszámolta magát. Ráadásul nem is először. Mert ő mélyen, legbelül pontosan tudta, hogy egyáltalán nem először történt vele ez. Ki sem nézte volna belőlük. Mint ahogy 2023 nyarán Prigozsimból sem, hogy fellázad ellene. De ezúttal már azt sem tudta, hogy végül is kikből nem nézte ki, hogy ezek most kik? Kik támadták meg? Mert ha végig gondolja, akkor sok mindenki lehetett. Kiderül majd nem sokára, hogy ki volt persze, de miért nem tudja ő ezt már most magától? Hogy olvashatta megint ennyire férre a jeleket? Hogy tévedhetett ekkorát a sakjátszmában? Hogy most azt sem tudja, még csak nem is sejti, hogy kilépett ellene? Az Ukrán támadás kezdeti fiaskója volt az első súlyos önbizalomromboló csapás, ami érte. Akkor azt hitte, hogy a hadjáratnak pár nap alatt vége lesz, mint 2014-ben a krím elfoglalásakor. Aztán megrendült az önbizalma akkor is, amikor rájött, hogy elkalkulálta a nyugatot. A trottyos Joe biden mert magában rendszeresen feltámadó agresszív dühében azóta csak öreg trottyosnak nevezte ezt a dadogós, állandóan megbotló, sokszor kifejezetten bárgyú figurát. Döbbenetes! Hogy lehet Amerikának ilyen elnöke? És mégis! Ellenállnak neki ezek a karizma nélküli percemberek. Neki, aki már 24 éve uralja a világ legnagyobb országát. Jönnek, mennek, előbb-utóbb mind megbuknak, de ellene mégis beleálltak a harcba. Aztán Prigozsin is megpróbálta. Miért? Nem gondolta volna. Ukrajnát elkalkulálta. Soha senkinek nem vallotta volna be, még a legközvetlenebb két barátjának, Igornak és Nikolajnak sem, de ő tudta, lelkeméjén tudta, hogy hibázott. És amióta ezt belátta, már mint a tévedését, azóta marta a felismerés, hogy képes hibázni. Rosszul olvassa a jövőt, az ellenfelek reakcióit, a lépéseket és a lehetséges válaszokat. Ez benne most is hevesen. Ez az újabb megrendítő felismerés, az újabb hiba. Az imént, ezt látta az arcán Boris Gyumin furcsa zavarnak, a gyengeség jelének. Szinte remegett a lába, Putyin úgy érezte, mintha kiütötték volna. Szédelegve próbált talpon maradni, pedig pár perccel ezelőtt, amikor kiragadták a szobájából, csak egy fárasztó nap fásultsága ült rajta. Azóta pedig menekül. Ő, Vladimir Vladimirovics Putyin, Oroszország elnöke. Nem akarta elhinni, ami történt. Ezt ismételgette magában, ez zakatolt benne, a nem gondoltam volna dühhe. Vladja, hallasz? Recsent meg Putyin kezében az R187P1 azárt adóvevő. Itt vagyunk, érkezünk, minden rendben van, látjuk merre jársz. Nem sérültél meg? Vladja! Vagy már valamit! Azonnal megismerte az aklatott aggódó hangot. Nikolaj volt, Nikolaj Platonovics Patrushev, hivatalos rangja szerint az oroszországi biztonsági tanács titkára, nemzetbiztonsági főtanácsadó, a legjobb barátja. Több mint ötven éve ismerték egymást, még Leningrádból, ahol együtt kezdték a karrierjüket a KGB-ben. Csak Patrushev hívhatta őt a becenevén, Vladjának. – És persze Igor. – Igor is érkezik? – ez volt az első kérdése, miután az egyik lépcsőfordulóban megtorpanva rámerett a markában életrekelt zöld szerkezetre. Közben mellé lépett gyumin, és megnyomta az azart oldalából kiálló gumiborítású szürke gombot. Nem szólalt meg, csak a fejével bökött az adóvevőre, és a tekintetével sugallta, hogy beszéljen nyugodtan az elnök úr, most már hallják. – Igor érkezik? – ismételte meg a kérdést Putyin. Hívd őt is, Igornak is jönnie kell, és Nariskinnek. Velem minden rendben, kiabálta az adóvevőbe idegesen, mert kitört belőle a feszültség. Olyan hangosan beszélt, mintha a fémesen visszhangzó üres lépcsőház sötét végtelenségébe ordítva a hang is le tudná küzdeni a közöttük feszülő távolságot. Bár valójában fogalma sem volt arról, hogy Nikolaj Patrushev pontosan hol is lehet. Igor volt a másik barátja. Putyinnak valójában ők ketten voltak a barátai. Senki más. Nikolaj Patrushev és Igor Szecsin, aki az elmúlt évtizedekben volt már szinte minden Putyin mellett. Ez a barátság is Leningrádig nyúlt vissza. Igor nyelvész volt, tökéletesen beszélt portugálul és franciául. Tolmácsként dolgozott Mozambikban, amikor megismerkedtek. Azóta a tolmás dollármilliárdos lett, szolgált miniszterelnök helyettesként, épp úgy, mint Putyin kabinet főnökeként. A politológusok őt tartották Oroszország második legbefolyásosabb emberének. Most már évek óta a hatalmas gáz- és olajipari tröszt a rossz vezérigazgatója. 340 ezer alkalmazott. Ebben az értelemben a világ egyik legnagyobb vállalatát irányította évi 100 milliárd dolláros forgalommal. Elnök úr, rendezte sorait a nemzetbiztonsági főtanácsadó, nem használva többet a bizalmaskodásnak tűnő baráti becenevet, mert rájött, hogy a beszélgetésüket mások is hallhatják. A testőrök nem számítottak, de a rendszer többi tagja igen. Egy nagy teher szállító repülőgép csapódott a Kremlbe, miután a moszkvai légvédelem lelőtte. A szenátus palota láthatóan megsérült, de többet egyelőre nem tudunk. Pár perc telt csak el. Az egyetem alatti bunkerben találkozunk. A testőrség dolga, hogy önt odahozzák. Mindenki hallotta, hogy mit mond, és mindenki értette a feladatát. Mindenki tudta, hogy amit Nikolaj Platonovics Patrushev mond, azt kell tenni. Defelől senkinek sem volt kétsége. Természetesen Szergely Nariskin is érkezik, tette még hozzá a Nemzetbiztonsági Főtanácsadó, arra célozva, hogy megértette Putyin kérését. Azonnal értesíteni fogják az orosz hírszerzés főnökét, Nariskint, mert ezek szerint neki is rögtön el kell indulnia a Moszkvai Állami Egyetem alatt, majdnem 300 méter mélyen kiépített új központi bunkerba, a Ramenki 43-ba. Putin határozottan, szinte számonkérően nézett a testőrparancsnokára. Értett mindent? Ez a kérdés volt az arcára írva. Gyumin ebből a pillantásból azonnal megértette, hogy az elnök visszatért. Itt van újra és átvette az irányítást. A szeméből hirtelen eltűnt az ijettség és a pár perce még gyengeségnek tűnő bizonytalankodás. Nem értek még a lépcsősor aljára, de mostantól mégis ő parancsol majd. Ez világos. Elnök úr, a Ramenki 43 innen 10 kilométerre van. Ön ebből az irányból még nem jártott sosem, ezért mondom. Közölte kérdés nélkül is a muskétások főnöke. Lejutunk a lépcsősor aljára, ott vár minket a 3 metró, a VIP vonat, a fedélzetén a Nemzeti Gárda katonáival. Azzal megyünk a Moszkvai Állami Egyetemhez, a központi bunkerba, délnyugati irányból. Boris Gyumin mindent tudott. Profi volt. Ránézett az órájára, aztán számolt, hogy ide mennyi idő alatt jutottak le, és még hány lépcsőfokon kell felfelé menniük. Kalkulált a fáradással is, és végül közölte a végeredményt. Mostantól számítva húsz perc múlva ott leszünk, jelentette ki magabiztosan. Gyerünk, induljunk, vágta rá parancsoló hangon, és azonnal indult is lefelé. Most már ő ment legelöl.